з городу новий товар. Утікачі, заспокоївши голод, гацили справу вином. Випили його чимало, білого і червоного, грецького і кримського, і позбулися три. Весело стали дивитися на світ. «Москаль, Москаль, не бачив Москаля! Як диведеться, ти ще йому чуба нам нема. А вже ж, а вже ж, Москаль на крилах не летить, утомився і кінь, і чоловік, а ми вже відпочили». І поживилися, і випали дещо. Побачимо, чи я візьме. Відживала вроджена козакові охота до боротьби. Хай би його вже раз чорт приніс, вказ старий запорожець, довгий як тика, і з вуфами як у сума. Ось бачити, бачите, як народ боїться. Тьфу, козацькі сини бояться. Хто тобі казав, що боюся? Зірвався гетьманський козак. Згадаєш, що тільки ви, запорожці, такі відважні, а наш брат. «Трахополог?» «Нагадаю, бачу!» «Брешеш! Я тебе заставлю відгавкати це слово!» «Боронись!» Зірвались і до шабель. Товариші кинулися між них і розділили. Забійку на шаблі там, де спочивав гетьман, та ще в поході карали гологою. Турок виболивши в очі і з дивився на таких неспокійних гостей. А тоді побіг, них з банок вина і поставив між козаків. Розкладав руками, бо хотів їм сказати, що це дарунок від нього, щоб запили згоду. Зрозуміли, і не відмовилися. А за малу годинку лежали поруч себе і хропіли на весь степ. Втома й вино вирівняли старий порахунок між січовим і городовим козацтвом. Цяяли зорі, і шумів широкий бух. Орліт не спав. Він прямо забув спати. Снувався по таборі і заводив тим, що де будь і як будь притулившись до землі хропіли. Щасливі. Йому хоч і стуляться повіки, так і найлегше вчорах розплющив їх. Будеться, надслухує, тривожить. І чим тихіше кругом, тим більше гамір у його голові. Хмарами думки налітають, як ворони б'ються. Ти спиш, не смій, для других сон, ти слухай, дивися. Вдома? На неї хай нарікають інші, не ти. Мусиш бути сильним, твердим, Кожної хвилини до діла готовим. Кажеш, ти тільки чоловік? Так по вискакував з гурта? Треба було остатися в родовім кублі Ошмянської шляхти і жити, як вони. Треба було і далі писати своїх Альцидів і гіпоменів, А не поривати очей на булаву. Хто вище стоїть, мусить далі глядіти. «Я очей на булаву не поривав і не пориваю», боронився Орлик. «Я їх прийму як конечність». Злобний голос сміявся. Добре мені конечність. Всі гетьмани приймали її до рук як конечність. І Мазепа, і Дорошенко, і Виговськи, усі. І кожен гадав, що докаже того, чого не доказали інші. І ти не що інше гадаєш». Орлику, орлику, високо літаєш, далеко буяєш, бережись, щоб низько не сів. Крила старощу, але то не знижу, відповів, прокидаючись орлик. Хрест не булаву прийму, знаю це. І не боїшся? Рішився. Давно заки до перейшов. Сяють зорі, шумить широкий бух, табор хропе. Земна долоня наближається до орликових повік І затулює їх Між ним і світом виростає мур Козача, козача, де твоя рушниця, де де маска Дівоча ласка, де твій спис? Хтось іде степами і плаче словами бить сліз Слова обмур вдаряють Сиплеться пісок і летить каміння Орлик протирає очі Сяють зорі, шумить бух Турецький торговець позіхає Хриплий голос, як гадане сочить. Хто вибере тебе? Хто йде? На чиїй землі? На якому Майдані? В якому храмі? На яке Євангеліє? Будеш ти присягти? Скрізь земля мати, а батько Бог. Говориш, наче хори. Де твої електори? Герцог один і другий – це твої други. Номиковський і Горленко, Мирович і Догополенко, а інші де? Хто вибере тебе? Ідея. Слово гарне, так туманне, гетьманне. Ідея – це крива, але де сили, де сили. Силу буду, я з землі і дуду. Земля в крові, а люди у тривозі. Надію маю в бозі. Визволю народу від перемоги старшин. А старшини? Владою поділюся з ними, щоб був і вовк Ситий, і коза ціла Конституція, Чому б то ні? Писано кров'ю у вогні? Це найтривкіший інкауст і пергамент. Фермент, фермент, фермент, Орлику, ти високо літаєш. Гадана повзе миршевою травою, Легка долоня гладить дрижучі виски. Тихий голос, мокрі сон співає. Забудьмо наше горе, Забудьмо погром, Думаємо про пором, про перевіз Щоб лиш дальше від сліз і від крові Перед нами діброви Перед нами країна мрій Спокій, спокій Голос хитається Як мати над колискою дитини Гори долини Гори долини Пісня мандрує степами і гине В далечині кущ білої троянди Розтвівся вуйним квітом Полістки земли «Не зривай мене, люби!» Огородниця чорна, як ніч, підходить до білого куща з комуокою червоної крові і підливає його. Любові, любові. Кущ дрижить, гілками б'є сплячого по руці. Орлик знову протирає очі. Під кущем суслик на задніх лапках сидить, а передніми мордочку миє. Очка, як два блискучі цвяжки, цеповий сусник, яких тут багато. Що? Він балака? Орлик-бурлака, пан орлик-бурлака, забах булави для слави чи для справи. Нуждений звірок, підеш, бо вб'ю. Мене не на всіх. Нас тут аж кишить, чуєш? Земля дрожить, москаль біжить, тікай. Хі, хі налякав? Що? Такі ви всі. А брежте до булави, сни бій Кріпко стій і не млій.